قرآن مختلف محردين کو دمولانا لیا قطلی صحید داد دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسا داد القرآن کالو خان کی پسندوز ارچین کی شیر دادی دمیلائی دو پتویسا تایی اشاہ دی سنت کے ساتھ ایند سیویز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان ایز دی منچور جانگی ارار صحابی پاپرائی در انورشیر توہیدی غوډل نمبر 03517124 اې نه بحث کولونکو کې مجتهدینو کنو تای مامان پکیو کنو پکې خامخا پک سملی یا بیامات ما ترتا مرجو کوم و بشاستا سلا فاو نبي کوم خبر بکم تاسو به ما پاسو کوتوم تاسو کول یا بنه ای بچیا انها به شکدا انت کو کچریشي بس قال حبه باند ازه دی ودانی بن خردلندوری فتاکون پشودا فزخره فتاکون شیا فی فی صغتن فی اوغات یا په اوغات کې اف سموات یا آسمان کې اف لردی یا پذما کې یات به الله کارب کې الله غیر را سم مطلب اول اصلاح عقيدي کې چاس نه ست عقيده کې یو زره شرکو دی دوری دوري دانی عمره یا استایو عملو او دوری دانیو نه ناکارو او اغه فقټ کې دنن یا بر اسمان کې ارځه کو اغه الله استامق کې حاضرې ان الله بشکل لا لطیفن مهربان خبير خبردار پرس بندي یا سره واغوسیتو کو زمونته مر کې دو وې جزمارش منو وې زه هډیر نه ناکارم ما جده سم وخت نه تیر کړل کو چې مرشمنه ما خبره به معنی وی ولې باندې مرطامنګ لادادا کارونه کړی دی دا سدا سدا دی کړی وی خاجي زمار شمنه ما بسو دوای نبيابا زما غیر سمندر ته ولې چې روق شم ما الله ته مخامق نشم निजामون خو مخا غو وصیت یې مانو وې سدا دوا سمندر ته ورځول الله بو ته کوم کو چې پیرا اون خدوی اگر هغه فرشتو راځم ش الله ته اق بند جوړ کو ځن ته دا کار دیوله کړی و یا اللہ استاد یردو وجی وی زماد یردو وجی وی آوستان یا اللہ دیر یردو وی زجا مدتا دا الله رحمتونه نا دا اللہ رحمت چکم نناغس سر سمدن ری نا اللہ وئی این اللہ بشکال اللہ لطیفا محربان اے خبیر خبردار دے پارسوان دی یا بنی یا درم حکم یا بنی عبتی یا اقم السلاتہ درسکو او سلورم وامر حکم قواب المعروفی پنی کے سران انزم وان حمنا کا خلق ان المنکی دبا دونه شپغم واس لريسوار کوا الاما فاس وشاب کا کی رسيږي تا مصیبت او تکلیف ان ذالک بے شک دا من عزم الامور دوچ تو کارون نه دے ودا صبر په امتحان باندې داد دا همت دا کارون نه دے جگ چیتہ تا مساله او جگل جوړیږي نو تبہ چور ټوپ کپن ټوپ ک بنا تب صبر کی چیزه خیروب شي د داغي نتیجه خروخږي آ کائنات دې زدين بیا خو سكيږي خا... نن <تصفح> نو يا وخامه ولا تشعر ام ارا وا خدك مخبر للناس دخلكنا ودخلك سرخبيك ام مخما روا ولي دار تكبرنا خر چته يوه خامه دا چې ګرزول رې وخبره آږي چې نو ته ګوره چې ګوره حيانك سړې نه غوړه غته زمانه مطلب دیوالي آ جنا تکبر پکینو ګور باشمان تا تاسو سره به خبرې کړم نه لیداسه مکه وکنه ولعتم شی او مګر زافل ارده په مکه باندې مره هافم استه سره مستي مکه وا په مکبان دی چې درزار دي جکړې غو بلې جکړې او سترګې هغه پتندې کی نه دا خو کور ته راځي نه خوران ته نه اوري او نه هغه سره مینا محبت نه دنیا په څه کېګما مسته په څه کېګل ان الله بیشک الله لا يحبون قخی ولا مختارن هر یلوې کوونکې فخر فخر کوونکې ومدوي وقسه دا میاں راوي کوا په مشي کا بدل خپل کې میاں راوي کوا په بدل خپل کې دارنګي په عبادت کې میاں راوي کوا په خورا کې میاں راوي کوا په کټل کې میاں راوي کوا په ملاست کې میاں راوي کوا لاس کې دا کمیاں راوي کوا چې تر شپې ټوله شپه خو به سر بیا و دشي نو مسابقین بیا نه ځنه بلستان جوړه کړی نه درس نه پاتې شي نو میا نه هیڅ کا وکا نه لګو هیڅ پیوکا سار یو ټنګوکا ځان نه بلستان جوړه کړی نه پروت پي اونه আজি ودومه ته بلستان نه ځنه جوړ یا نه روي خوب کوم کا خوراک کوم کا ته عبادت کوم کا یا عبادت هم دان رہی چت ټوله شپوره کنه بیا راشه داساری اشراق مونده بیا را چاش مونده ان دا <متحدث> وځل چې کوم نه دا د یوې جامه بیا نور دي اده اس په مخه باندې رستي ار سه په مخه ماله حدیث کې راځي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها د ریکسان راغله د نبی و سلم د عبادت په اړه کې تاسو کو چا څنګه عبادت کوي څومره عبادت کوي راغله وتو چې دا څه دی وخت دا یاد کې دی وخت دا کوي اغي لګ اغه غانه تقالوها هغه لګ غانه وې زایرا دا لگه و کئی خواقو پیغمبر دای الوی درجه دا اللہ و لاجونو ندیر و کئی نا چې چی زبا طول شفای باد کوم خو لا ارقو دو زبو دکی گمنا به بلا چی زبا طول مر رو جئی او زبا کوجه کمنا اغا دریموی چی زبا نکا طول مر لنکو ما زبا نکا کوم زبا دا کسی لوان گرده دا خبری اغی اکرلی او ملمینین واری دلی او اغی لرلو نبی علیہ الصلات <سؤال> والسلام <سؤال> صوت بعد راغ ام المؤمنین وتو فرمای چې تاسو درې کسان ناغلو وی تاسو کو په جندله نبی هر وښتو وی تاسو سویلو دا دا قبرن غل وی او نبی علیہ الصلات والسلام وتو فرمایل انی اقشاکم لله زاستاسن زیات ریدونکم د الله نه پ تاسو کې دومر سره کو نشته چې ما په شان چې د الله نه يروکي زړر یې ګم د الله نستاسوک وځا عبادت د شپې کومه او د کیګم اوځا ورځي ګرځمما او یویا کوم او دریم کوم او چې عبادت د الله کوم خو نکامم کول دي نکونم کوم د نبی رسول الله فرمایل ان نکاحه من سنتي فمر عبن سنتي فليس مني اوږي وزور له او سرنهږي تورکدې تاسو په کلاسو کې مطلب داده اعبادت کی میان روی داسې وقتی روان چه تا بان بوجکی گی نا چه تا عبادت کیا تا بیا بوجکوان بیا پزیبان پریزی اونیسا که یو واق سلیفی مشیقا میان روی کوا پتلو اخفالا کې واغزدو اخکت ساتا د اتم او واقزدو اخکت ساتا مینسو تک آواز خفال دا تو چه کمنون دوائی او دا غسلور پریزو نا دا چه اوکی ای اتنو روغموت بگردو دا آوازول اخکت ساتا انان کار الاسواته بشک نا کار پاواتونه کی لسوت الحمیر خا مخه आवाज د خرده ګور د ټولو سارو आवाज نشته خو نا کار په دې سچيره لخر خر د یو خه आवाज کوبرل کی ناس د ور لغن لري ک میخه غوا आवाज کی چیلې بل سوازوتی مارغانو کی کنه بجنې کمبخ کمبخت چغه کی نارور आवाज کی کی د اخر کی د आवाज روان کی کنسله دماغ په تو بک الاوی خر پشانت आवाज مرو باس ان انکرل اسوات ل صوت الحمین بشکانه کار پوازنو کی आवाज د خر دی دا مطلب کړي چې د استاد مخ کې د مشران مخ کې ناشته نړیړ پد افسر اغه ناشته استاد نه ناشته امیر نه ناشته پلا نه ناشته ازوبتاپوسکی ناب جواب ورکټمو ورکول اا چا په مزه خبر کین ته قړه دانږي وي تیزی تیزی کړه منداسه ما کاو خرزان نه مجوه وکم بیا دلیلیاپلیلم تره آیاتن آدي آی نهګوري ان الله بشکله سخره لکوم په کار کې لګوری ستا د پاه ما سو في السمااد چې پاسمان نه کې او ما فر او عجبپ ما کې او اسب بهغاپره کړي د لی کومپتاس او نام ن تونونه خپل ظیرتن خکاره خوه ککي او باېنا پټو یعنی ایمان الله دته ایمانو درکی اومن من او باید خلقنا خلکو نام ناسوې و یاگر اکی فلای پهوال د الله کې بغیر علم بغیر دلیلا دلیل عقلی ولعهدا او بغیر د کتاب ولا بغیر د هدایت دسر نشته و دلیل وحی ولا کتاب منیر او بغیر د کتابه کارنه دلیل نقلی و اذا قيل لهم اکل چویلی د ایت تابع تابع ما داسو انزل الله تعالی د الله قالوا ايدي بل نتبع بلک منغا تا بيدار کو ماذا سو جنات مندل منغا علی پاغ بن ابانا مشران القلب او لو کان شیطان اگر چی او شیطان يدعوهم اگر چی دی شیطان يدوم چی دیرا بلی عذاب السعير عذاب سو د تا و من يسلم او سو کتابه دار کو ار کو چی تا بيدار کو و یوزن خپل ال الله ی ولاتا او هو موسن او دی اخلاص کو اون فقد استمسكوا فتا سلامنغول له له بل عره الاسقاط رسم مضبوطه والى الله يؤدي الله تا عاقبه الامور وابسكي به تول كانوا ومن كفر اچاچ انکار کو ولا يذن کا غم جننه بتا کوفر و انکار داو الینا منتا مرجهما بشر ديرا بن نبه خبر بک بما پاس عملو جکری دي ان الله بشكلا عليه من پوده بذاتش دور پر اذن شنوبان لي نو ماته هم فدبار کو دي تاخير نه غوندي شم منسترم يا پزور را کو دي الى عذاب غليظ عذاب سخته وز دليل عقلي اعترافي چې اقرار په کې مقابل ولا انسان ته او کثرت پوسو كر دي نه من قال قسم السماوات چپ د قسم من اول ازاد مكي ليقول ان الله قام قاديب و ده يولد قل اي پیغمبر الحمد لله صفاد قيت بي ولل بل ابصرهم بل كه جات پر يكي لا علم انه پويگي خاص لا لا ما سوكو في السماوات چه باسمانو کړي ول ارض پدما ان الله بشكل لا هو الغني الحميد دي بي پروا د استاله شي و دي ولو انما في الارض الكتر شي اسجما كريم شجرتين دوننا اقلام من قلمنا والبحر دريا بنا يمد سي شداغي من بعد د په صدينا سو ابورین و درابونه نور ما نهف دته د ختم ب شي قمات الله صفات په لیکل دا الله به ختم نه دا د درابونه قلمونه به ختم شي الله صفات نه ختم ان الله به شله رازیزن سرهورې حکم حون د حکمت دی ما خلکو کوم نې پې د ستاسو والله بعضو کوم او دباره ژون اللہ کا نفس واحدہ مگر پشاندی او نفس دی الله اللہ کا سان ان الله بیشکاللہ سمین اولیدن کدی بسویر لیدن کدی پارسو علم ترائی تنیفو ان اللہ بیشکاللہ یورج اللہ داخلی شپا فی النہار پرس کی ویورج اللہ داخلی رزو فی اللہ پشپا کی و سخر شمسا پکا کی لگو لیدن ور والخمراس ورد پومی کلوی جری داٹول رواندی اغنیٹی مقار پوری بیشکاللہ پاسو چک ځ لقا دا د البنو <سؤال> منګ لطالمو ځکه چې الله ذکه چ الله هولااق د لا د بعدتدي نما ب شقاسو دونونه چې دي رابللي مندوني سواده الله نهبات الأغبات اللي ون الله ب شله هول عليهلي القبير دغ الويدي او ډلودي علم ته ن پوان نفلکه ب شو کشتت تجری روانې فبارې په دراب کوې بنی متله پیسسان د الله لی کوم دی ر پاچ اوخې تاستا من آياتې ای د نو خپلونه ب شا په دی کې خ مخانشانې دي لکل د سب با لپ د هر صبر شکول شکرګزار وي دا غشي هم او کا چې راګ کې دي مووج چپهکس دوله پشاندوور ځوي دا والله ها رابلې آس کوون کې لادي ان دغې الله لره بمه کې چې کشت ک راګی شو دریابکن الله چې قووی مش کو پهلم ما پس سر کل نه جاام چې بچ کومونږ ديبارې ووجته پهمنو بایدی پهې کې مقطې د او په ه بادي پهماجهدو او کار نه کې الاتنا دکمنو زمونږ نه اللهقللو ختان بګ هرری اودو ک بعضو کا فورونه شوکره یا هننا سوی خلکو اته قویرغیرره بکم د ررقپند وخشا و وقتشا يېږ یوون دا ررجنه لای زی چې په کار ب نه راځې وازن پلار را واللهې دا ولا مولود انا ولا د هوا چغه جادن پناور کې اناللهدي پلارپلتهشی عادې وی زې و خپل عمل به په کار راځي انوا د الله بشکده الله قشتې ده فلاته غون نه کومل حات اودنیا دوکه نه کې تا سجن ددنیا ولای غورون نه دو کې تاسو بالله لغورور والله باندې دوکه کوونکې شیطان فاخر کې مفاتيح الغيب جواب پدیغه باندې ایسو نه پويګي مگر والله ان الله بشکان لا عنده اغسرده علم الساعه لمده قیامت کل برازي سوخ برازي ریشبه برازي راځي برازي الله ته پته را وینا زل لغيه سلام عليک باران باران الله علیږه ډیر دی لگدې فائدہ مند نه نقصان ده دی الله ته پته را و الله دريم وَيَعْلَمُ مَا يُغْلَمُ فَأَسْفَلَ الْأَرْحَامِ كَفَكِيدُكِري چا هنر دک مادر انیک بختره یمرډیر دیرزک دیر د لگ دی لا ټول الله تفتری و ما تدری انفایگی نفس اسو نفس ما ذا تفسب غدا چسبکی دی سبا دا چا پته نشته چسبا بز سو کوم و ما و ما تدری انفایگی نفس اسو نفس به ای تموت مرې بعده وذا پته وللاته حديث کرا دي چاله مر كم له مقرر جال له اليها حاجه الت الله حاجت پیدا کی اذن زت له را وفات الله هیڅ نکويږي په دې باندې سیواګواله ان الله بشك الله عليم بودي خبير خبردار درد پارسو دو. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب لعربك من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزل قوما ما اتاهم من نزير من قبلك لعلهم يهتدون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 دا په نېزور کې ای ایزا ويا په د سرت تهونه نه غلښوړې داوب صورت اره د سر نشتا مخه سر اراد او تعلق قياس طريق قصرہ ما خسرات کی اسباب توحید شو بدلال عقلیان صارہ د پدې شرط کې شبهات د مشرکین بیانې دل دې شرط کې شبهات د مشرکین بیانول زکت دا سورت ہے دی سورت یو زیرہ وڑا بلائن ماں کی سورت کی صداقت کریم پرس پتر نو لگ وڑا نیان رکھن اگ ما نینیم سورت ہویا صورت السجداء نوزول کی کنزاوها قوض صورت اتونہ نازل شوره دعوض صورت ارد شفاعت قاہری چا اللہ شفاعت قاہری چا اللہ صورت ارد شفاعت قاہری ماخی صورت سر عرب آتالق قیاسو طریقو سرع ماخی صورت کے اسباب تحوید و شعر نبی صورت کے شبہاب مشرقین و بیانون ذکب آسو تے دی صورت پسے یوزی یا ماخی صورت کے صداقت دو قرآن کریمہ شورو با اللہ پا کتاب بانده و تلک آیات الکتاب الحکیم ندو سرط کمہا شورو بصداقت القرآن تنظر لکتاب الارب کیه من العالمین ذکر با سرطی دی سرط پسیع یا زورو لک یا بیان شو مخد سرط کی صالح اور برحمت کہ فرمائل ان اللہ عنده المساء بیشک اللہ سر دے اند قیامت اے مقامت اللہ سر دے نہ ذکر کولا ذلک عالم الغیب والشهاده العزیز الرحیم شپگمات ذالک عالم الغیبی و شهادت الرحیم داندازا دا آبی اللہ دا چپوری پغیبو پخکارو ذکر دا سورتی دی سورتت سیو دی رولو یا مخی سورت کی ومعید تیو پر مل ویزا تکلا علوه آیاتنا والا مستقبراً زجر ووركو قنقار دعالله دو كتابو كي اعراض دارينكو ندهي شرطو نهما يتكوي ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السم والأبشار والأفئد قليلا ما تشكرون علي زکر ادونا اشتر کی ظلم و اکلو دایی نه فیدا وانا غشتا دی شرط تس دے روڑو یا مخ کی شرط کیووی چی دا اللہ را کتابنا دا اللہ را کتابنا ایعراز دی شرطو آخر کیووی د دی شرط آخری آیت کیووی جسود دا اللہ رو کتابنا مخلی فآارضانهم وانتظئ انہم منتظرون فآارضانهم بس مخوالا ردینا وچی دا اللہ رو کتاب نعراز کی تکم مخوالا وکن ذکر دا صورتی دی صورت پسی او زیرولو موخی صورت کی اعراز دا قرآن نا ذکر کد مشرکینو دا دی صورت دیر شمعی تکن <تصفيق> مخوالاوه ذکر دا سورتو دی سورت تسیو دیر اولو خلاصر سورت تاول کی عزمت دا قرآن کریم او بیاد دلال اقلی اول کی عزمت دا قرآن کریم بیاد دلال اقلی او تاغوط فریکی رد دا شفاعت قهری او صفاد د مومنانو او زواجر ورکی منکرین ده قامت تا صفات ده مومنانو او منکرین قامت والاو تزجر او پاکر که پیغمبر تا دو پر اکیس را شرط روانده اول که عظمت ده قرانه قریم بیادنین اقلی او پاکر قامت تفریقی اسفاد د معمنانو اعزارن اور اورتي من قريب وقامت تا تاخر کې تصلې پیغمبر تا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تنزيل الكتاب الذي كتاب لا ربه فيه تششب مشترقد کې به حقانه دې کتاب کې میرے رب العالمين يترتعد فانن کې د مخلوقات ام یقولونا بلکی ویدی افطاراو دزانے جو کلیدہ قرآن اللہوین نزانا نری بلو والحقو بلکی دا کتاب حد دے لرب کا لطرفا درستانا لتنظرہ دیرتاو چویر قوما آقومو ما آتاهم چندراغل دیتا من نزیر سوکی غور کونکے ان آنزیر اطلاع کو تحق پر سالمان باندن کی السلام لیکن اتلافتا اونه کرام اونه کان خلقو حق برست بانن کی من قبل کاماکستانا لعلهم یا تدون دا دیر تارا چدی لارم امی او دا صورت السیداء الف لام من سیداء یا حام من سیدارا رست رازی دا الف لام من سیدارا دا نبولا صلاة السلام قداوا چی دا خوبنا مخی دو صورتنا دا الوستل یا د سوره ط اعظم الملک داګه 40 لامل می سجده کې اراده شرک اعتقادو او سوره الملک اراده شرک فیلیو لدا به نستوی سر به منزته مندیاوی منزته انده سوره مطلب دا چې الله شپای په ډېره یقینه عمل پاک اروز الله په دې باندې چې الله ستنه به غیر بل مدقام نشته دی مراد شرک په ډول سره کوي الله الذی الله ذاته خلق السماواتی چې پیدا کړسمنه والارذمکی او ما بینهما اا چې په منځ یې جوړ کړی په ستته ایامین په شپه له ایام لحظه ایام نمرات لحظه ایش دا راته د استر وګړي بل جزيات د دننې زده دا نظام پیدا کړې ثم دا خبر مورې استوا چې برابر شه دی عل عرش بارش ار دې مطلب بیان کړو مالکوم مشتر استعاره من دونی سیوا د لانا مين ولین سو دوس ولا شفي انا سچ افلعا تتذکرون ایدام تاسو نسید ناخلی یو الامر انتظام کون ان که دهر کار دی یو الامر انتظام کون ان که دهر یوکار من السماعی دبرنا الالاروز مکپوری سمطلب دا اللہ و کم چلیگی برا اخطا انتظام اللہ کلو دی سمیا رجوع با خیجی فرشتی الیه تا تو یو من په راس کې کنه مقدار هو چې دن بازه ده الف سنه ذکر علامه ما ده سنه توجو چې تاسو شمارې د په ذکر علامه وي او وروسته د راځورت مخرج کې پنځه ذکر علامه لري مراته تحویل نره یا ذکر علامه هغه دې دې چالو سم معیار دې الهي په یومن هر ورځ مره اعمال دي ترټی چې دا ورځه فرشتي به روخ قطرازه الله تعالی کار باندې را لېږي له سو کال مزل د دې غمو 30 سو د بلې دا فرشتي په لږ وخت کې کمین هغه کې اتنه ماراگ ده ذالک <سؤال>: دا عالم غیبی ذالک دا انداگا عالم غیبی دا غیا تارا چپور په غیبی او شهادت فقار او العزیز الرحیم یزوره ورده مهربان الذی اع الله احسنہ فخلق لی تل شیء هر یس ذو خلق او پته د ایش و بدا اکی دا کړه د خلق الانسان دا پیداو گا انسان منتین دخطینا دا انسان تداش اتداش شروع آدخطینا ان پیدا را گنه سمجاال نسلو بیاگر زولده نسلو من سلالتن دا خطو وچنا من ما ام محیم دا و بو کم زورو نا سمطلب نسلی خودا غده دخطی خود دعا بزمکنه خورا کسکاچرو زین اگه انسان خوری او دعا داغینا جوڑی گی او داغ او بون انسان پیدا کی سمس و واہو بے برا برکدے و نفخا پکے کافی داغ کی مروحی مر دقل طرف نا زن تا نسبت کو دو شرافت نا چاللہ انسان لدم رئیزت شرافت ورکڑی چاللہ زن تا نسبت کو و جالا گرزولی لیکم السما ستاو طالق گناہ والاکسواراسترگی والعافدازنہ قال الئ لما تشكرون لا تا خلص تطعز کې شکرګزار دي کفاره واخ چې مونږ دوباره جنتی ورسم کیو چې د هغه ته زاله زاله شي او راست شي اره چې په ځما بیا بجو کیو الله وي او وقالو وایو مشه کې ان کله چې مونږه فلاردې په ځما کې اننا د مونږه ل خلق جديد قامخه په نه بلن بلکدی بلقاء ربهم لما لا قادر افتننا کافرون من کردی وکیامت منینا قلو پیغمبر اتوفاكم ساؤنا اخلیستا سنا دیت آخذ اندال که قلو پیغمبر اتوفاكم ساؤنا اخلیستا سنا ملک الموت اللذی فرشت آدمر اکی لبکم چمو قرشیرہ پتاسوان دی ثم الہ بیارف ستا ستا تر جاون، واقص که گه با ملک الموت جنس فرشتا دا مرگ جنس فرشتا دا مرگ ارنو فرشتیر چه کمنون اغا زیاتیری فرشتی نور زیاتیری علیو تاس با نداما مقرکلیری ولو تاراکا چرتوینی ازل مجرمونا و کم مجرمان ناکسو کتکلیرو سیم سرون اقبل این دارد به در افل مجرمان دن ادامت اخفیمانتیا اخفیمانتیا تبیسی تی ایس فیدن ورکی ایو دابو رب بنا ای ربک بابو رد بنا اربا دمونگا افسر ناول دمونگا سمینا ورد منگا فرگه ناواتس کنن نا ملچا ملکو صالحنن انا موکنون بیشتا مون باوقن کونکشو اللہ حصولی دل ریختیا دی کیامت رشتیا دی اللہ جنات دوزخ رشتیا دی او مانالا خلا موند دنیا تا بوزی چمونگوز دی لاملک اللہوی نانا بیاجتا ولا شينا کچره خو منګا تعقینا تامخوار کولبو کوله نفسين انا نستاهو هداه هداه داغو کچره دا سی مونږته دی ایمان ازو وهداه هداه د زورو دن بار چا لور کوله لیکن دنیا ته مونږ اختیار وکړی چې په خپل اختیار بدکو خی یعنی کملغه طيب ترفضممنا لأمل أن جهنمان خام خادكم بجهنم من الجن نتیجه پريانو والناسی دبنياننا فرمانو ازمائن طولنا سمرنا فرمان علی وغیل بجهنم لكم اولاو اعتقده غرضووی فزوقو پسسکے سزا بمع قصب داغی نسیتم شیر کرو تاسو لقاء ایومکم هازا ملاقات دیروزی تاسو خدا نمو نلا تاسو ایکیامت کم ان بش من نصناڪ پر خودو تااسپذا ک وجه ک س کذاقللدي آز دا مشگري بما پسدع كنت ت معلو چې تا عمل <سؤال> کو ان معو بشک بقي دآ الذيين تاو زمننگ کسان اذاز کرو کللا ک ن کشيدي تا پهدي قآن خلرو پر تاکی بوانا انکی بی حمد ربی سار سنا در اقبل وهم لا استقبرو مخنالی تا بندگی دا اللہ نا دا الله تا بندگی نا مخنالی بلکی اللہ تزاری کی او اللہ تا حمزان عجز گونی تا تجعفا جنوبهم صفتون اللہ ذکر کی دو مومنانا تا تجعفا برق ساتی جنوبهم در اقبلیان المزاجعی د دسترونا یا دونا ربلی ربن رفقا فان طير سرا و كما اقميسرا و يرد الله نقي دیش پاسي نو خپل ذکر استارتي د قران تلاوت کوي او الله تزه مزي دي کوي دغه جنه حديث کرا زي حضرت معاذ ان جبل زلانو نبي عليه صلوات و سلام تو فرمایل عمل ما تو خيا چی دا غی پو جبان نزو اللہ تنیفیشم ینی جنت تا دا داخلیشم نبی ری صلات و سلام و توفر مل چی دا رمضان روجین ساک دا رمضان روجین ساک او غی سرا سرا دشپیچ کمنن نفل تاجد کو دا مل جاری ساتا دا بتا جنت تا دا داخلی <تصفح> پو جبان نی وَمِمَّا دَاغَ مَانْنَا رَزِقَنَا هُمْ چوارکر مندیتا انفقون خرس پلار دالا کی خلات آلمو نده خبر خلات آلمو نده خبر نفسون ایسا نفسو ما پاقسو اخفی لهم چه پرساتلی دیر پارا من قورت آینین یخوال دسترگو اللہویس چا تا معلم دی چه ما مومنان لکم پرساتلی دی نیمتونا واقعی چاندلی دی جزان دا بابلرابی ما پرساب داگی کانو یاملو چې دې یې کوي آ فرمان کانا یا اسو کې مؤمنان تا بدر کمنه په شانداچا کانا فاسقات تینا فرمان تا بدر امتي او جنانګار برابر دي الوین دي برابر لا استون دې برابر وداکل برابر دي اوس هغه بیان کی څنګه برابر نري اما الذين حرثسان امنو کې قنيو کو وعملوا الصالحاتي امالوكني فلاهم دي لطارا جنات الماوا اغجنا الزي دي نظل من المسياء وما فصوب داوي كانوا يعملون چكول دي والله والبدور کی جنات بداخل دو مدلا وعماللزينا هرا كسان فسقو چنا فرمان دي فماوا هم النار فزير ديور دي, دي. كلما هر كلا أرادو شرادوكي أن يخرجو منها دوطلو دو, دو جهنمنا وعيدو فيها دوبارہ بکلیش پہ گئے کہ دروتےلی فرائشتے بولتے ہیں لوار اور تب وہ بھی ریشی وقیل لهم اعوذ شدیتا ذوق سکیعذاب النار الذي عذاب داروا کنتم به تذاذ رات کذبون درو گنوں کی تاس کنمان ذعابنا دا جوار داخل سینن ولنذيقنهم اخام خاب سکیعذیت من العذاب الابنا عذاب مزدی دوم العذاب الاکبر سیواد عذاب لئینا دی دی ده دی عذاب ادنا نماراد سوری ده دی نماراد بازی کات تی دمکیم عظمی آکات و آت ماراد دی بازو دنیایی مساعد تی ماراد دی او بازو دی چه ماراد برزخی زندگی دی عذاب برزخ دی چی دنیا و دا آخرتو ترمان اغا پرده دا برزخی زندگی دا دیو در ابن جرید دا ایمان مجاہد رحمت اللہ علی قوان نقل کلو دی اغا فرمائش دین مورا دا ازار دا برزخ دی اغاو آتین و قرآن آتین با لشتا لکه سورت مومن دو مومن سلی لشتا مسی پارا شپک سلی اختم آیت کیوی النار ورزونا عليها اضوه وعشيه ويوم تقوم الساعة ادخلو اهل فرعون اشد الازعب النار ورزونا ورولاند قول شيغي اروح حامتا ايجاد فرعون ايجاد اضوه وعشيه سار ما خام دامبو بارز اخبار كلي داوتو دارو جسورتنا هل كتير ادخلوا ادخل الجنه بما كنتم تعملون الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون رجكاله يا bande mursi مؤمن اغه ادخل الجنه داخلش لا الجنه خش لا داخل ادل قيامت نرستبي دينا اغبر زخه जिंदगीنا برزخ هغه باغونه اتنه مراد دي دزکه ما داغه مفتو سره توکي تیر شو سورۃ توبه تم تیر شو الانعام تم تیر شو چې برزخی زندگی مراد دزکه ما من نہ لاذابل ادنا دازاب نه زینا دونل دازاب کم نه الاکبر سوا د لینا لعلهم يرجون د دې پارا لارښو دی واپس شي څه یا دلتا دون العذاب الاكبر فسين حضر حذر به فذكرهم به دي ته نسيت کو پديبان نه سي دي تقوا لعلهم يرجعون د دې رچه چی واپس دا مت لمن چې کنه له دنيوي مصائب سره په اوږدې وخت مواره ژوند کې نه دا ځکه لعلهم يرجعون سره بیا بس جلګي نداقه دنیا کی خبره دا التبعه لعلهم يرجعون سې دی بیا اغه د دې خبرنه دا خبره د دنیا ده چالوا فزقرهم بهي دې ترشت پدي باندې کاوا لعلهم يرجعون چې د دنیا کې د ګناو نن واپس کی او داغین اقاش ومن ازلاما شوزیا ظالم لمن لا جانا ذکر بیاات ربي چې نه شهت کولی جو ته پایته نهایت نر خپل سمع رزان بیاما قولی داغینا ان بهګه منګ من المجرمون من المجرمين هذا مجرماننا منتقمون بذغشتن کی ولقد اتينا بهذی کہ دلیل عقلی اجمالی موسی علیہ السلام ولقد اتينا ابتصرا ورکلمنا موسى الكتاب موسی علیہ السلام تو کتاب فلا تكون تصنک غافی من اتين موسیٰ علیہ سروش اللہ اون شک مکا وے اکثر بملاوش یا فلاطکن پس مکه کا کی میرے کی میں لقائه د ملاقات کو اللہ سره استاب اللہ سره ملاقات کیږي ده شک مکا بلک اللہ سره ملاقات یا وروش یا فلاطکن پس شک مکا فلا تکم تصمکہ فی میرے تین پچھق کی ملقائے موسی علیہ السلام او ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات موسی علیہ اسمان کے وسرا ملاقات شو اچھے کلا وقصر ہتو موسی علیہ السلام جلل جبرائیل و تی د دین او جوان دو جن جالم چه دل با قوم تکلیفون ورکی نپدی خطئیم پی فلا تکن فی مریتن. یا فلا تکن پسمکی گا فی مریتن پشکی من لقائهی دا موسیٰ علیہ السلام اللہ سراد ملاقات کولنا اللہ سراد ملاقات بکی و او در ظلمنگا اغلرا حدن دا کتاب تورا و گرزول منگا تاوت دا تورات خدا حدایت لبنی اسرائیل نپاراد بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو لہا حدایتو وجعالنا منہم او گرزول منگا او گرزول منگا پدی که ایمتن مشران یهدونا چلار خون کیو بی امرنا پہ کم جمع باندی لما سبرو ار کل آج سبرو کو او یهدونا ایمتن مشران دارن ی دې امت د پیغمبر نورستو مشران سکو صحابه کرام او نبی আলাইহ السلام فرمایلو اصحاب کنجو می فد ايهم اقتدیتم اهتدیتم صحابه کرام په شان د ستور زمادي کامی اپسل روان شولار بومم ایلم ما صبرو ارکرای چی صبر کو اوما مہی د صبر او تنالو الامامة في الدين پا صبا سرا او پا يقان سرا مشريف د دن اغج کم دن ملاوی و كانوا دی باعاتنا حكم نتمن بانده يوقنون يقن کون کی ان رب بقعب شکر استا و دغا اللہ افسلو فسلبو کی بینهم پمین دی کی یوم القوامتی فرقامت فيما پاس کی کانو چودی فیه پاقی کی اختلفون اختلاف کون کی تاخویف دنیوی آوالم یهد لہو آینت مالو مدیتا کم احلکنا سم الحلاک منگا من قبله ما کردینا من القرون پیڑے یمشو ناچ دی گردی فی مساکریں پوزین دی باندی ودی تا پتنشتا چا مدی آو کندراتا باند گردی داغین نسیت ناخلی فان داغین ناخلی سو اِن نفی ذالکا بلشک پدی کل آیات خامخواد نشانی دی افلائی آئی نور نوری قرآن اولم یارو وز بوادی زیکی دلیل اقلی اولم یارو آئی دین گوری اننا نسو قل ما آ چی بیشکا لیگو من گو بو الالارض الجروزی آزمکی وچی تا جروز وچت مکا فنخرجو بیهی پسرو باس من قاقی سراسا فصل تاکولو چخوری منو داغینا انعامو سعر ردی وانفسو هم او نفسنا لدی گو آگانی فسنا غروزی او دی اخری استمالی افل آئی بسرون آئی بیام دی سوچنکی ویقولون آوائی دی متا هازالفتح کلبی دا قیامتو ان كنتم صادقین کچری تاسو رشتینی خطا قیامت قلو تیغمبر یوم الفتحی رضی قیامت ورزو فیسلی لا انفاول لذینا فید بورنکی اکسانتا کفر و چی کافر اندی ایمال او ایمان دی ولا هم ينزرون. آنه با دیتا مولتوار کولشی تسری پیغمبر دا پیغمبر تا بار بار بیان که مسئله بیانه او بیانستا خبره نبا دی استا خاله نرازی آمو کابله که نلی پر وانفکو فا آرزانهم بس مخور دینا و انتظر انتظار کوا دیتا انا هم بیشکدی منتظرو ده انتظار کوا انکو نری. کل چه مسئله بیانه اصغوک نگ دی می بیان آواتا دانا چه اغا مسئله تغوک نگ دی اتوار پسی چه مسئله بیانو من توحین دین ولی چه کم دینا بسم الله الرحمن الرحیم صورت الاحزاب دا صورت پا نزول کی صلو دی بھی شده ری لاز کم صلو نا نازل شویره دعوود شواتا لقد رسومات باطل او اوراسونا چې د زمانہ جاہلیت دغې رات دغې معتول کئ مخکې صورت سره اورات اېکانت په اوسو طریقو سره ده مخکې صورت کې بیان شو مثلا توحید بیان کا اورات د شفاعت قهری بیان کو د پدې صورت کې آره اته کې غواره لسمات او باټلو د شرایط کې نقض درسمات او باټلو بیانو ځکه دا سورته د شرایط څخه یو ځای راولم یا مکه کې شرایط کې د مشرکینو شبهات بیان شو مکه کې شرایط کې شبهات د مشرکینو نپدوشو کې مسله توحید او امثله سره ذکر کړي مثالونه سر جکرکی ذکر با سورت دی صورت پس یاو دیرار یا مخی صورت کی عرق دا شرک بیان شو د پدی صورت کی داغی مثالونه د شرک ذکر با سورت دی صورت پس یاو دیرار یا مخی صورت کی بیان شو چالو اسمان کې کی داما پیدا کلی دی لیدوش جو راته جواد پیدا کول نه بلکاره ته حکم او حالا کړه ره آزمعه حکم اره مناله دغه سوره الاحزاب اخر که راضی انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين اي يحملها انا عرضنا الامانه على السماوات والارض دې شکه مونږه باندې کوم آسمانونه او زمکوټه دا سورته ال سورته سي یو زيرول یا مخې سورته کې اخر کې بیان شو فعرزعلهم مهدينا والوا اخر ايات مخې سورته اخر ايات کې فعرزهنهم پس مقال ور دينا نردي سورته پاول ايات کې وي ولات ال کافرين دا دجاری مکه وا د منافقانو زکه دا سورته دی سورته په یو ځای راول چې اهر از د خدای چانو کا د ډول چې کافرانو منافقان دي زکه دا سورته دی سورته کې یو ځای راول دا رنګه د دین شرف احوال کوي له تنزل کتاب اله لاره بکیه رب العالمین دنگل کتابی الارب فیهی بررب العالمین رالی گل دی کتاب و طرف آق علام دی چپالنو که ده مخلوقات دی نرد دی سورتا سلور دیر شمعیتا گو رہی دی آیتا سورت چونتی سید کے وی وَسْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّ مِن آیاتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَا وَسْكُرْنَ مَا يُطْلَا په بوته کومنن آیات الله والهکما او کوم چې دا سویل کتاب او حدیث پیغمبر زکه دا شرعت دي شرط پخیو دا راوړل یا مخ کی صورت کې 130 دومشته آیت کې 130 مخ کی صورت کې الله فرمایلیو چا د مجرمانانه بدله راستتون کو من د مجرمان نه بدله اخلو د په دو صورت کېدارغې نمونه چې کم د نکر کوله ماخی صورتت کې چې منږ د ظریمان نه مجرمان بدله اخلو جاغره پاذا به صیر دی د دو صورتت ک نمونه ذکر کولا زکه دا صورتی دی صورت پسیو دی راولو دایو با صورتا ناقض در سومات باطلو او یا اتخذیز فی تبلیغو یا دا مسلا پتیزی سراو رسوا دا داوری صورت خلاصر صورتا پا صورت کی مرکزی مزامین سلوش خطابات تی دولس خطابات پیغمبرتا او دولس خطابات امت او امتا اا کم سرد دیتی ہے کہ سلیرش اینے چوبیس خطابات تی نا آسورت الاحضاب دی دولس خطابات پیغمبرتا او دولس خطابات او امتا او دولس سرد کے نقص در اسومات باطلو نقص کی داغی در اسومات باطلو او فاربان واقع دو زید انہار سرزلانو آج کمنن پیش کی او بیانو د منافقینو اخلاق د منافقینو اگه زکر کول دو ترکی سرا سورت روان بی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها النبیو دالن بی خطاب پیغمبر تا او نمبر ور بی او داسی زور گوشرا غون لو چې د اسلیح پیغمبر تاسو ریش امه تا وقبلوی نشانه یې به کو لوکي دا خطاب له مو پیغمبر کرے یا ایه النبیو ای پیغمبر علی سلام اتق الله او لد الله او لد الله نو یا پیغمبر دې الله نه یار اخر تا چکم نه امه تا ولا ته ال دا بداری د کافرانو والمنافقین ادم منافقانو ور دت بداری لکه د هغه چې مدینه منورته د سونه حدیث په مقام یې نړینه رسټو سونه حدیث نړینه رسټو ابو سفیان او سلام الگری غله ا نبی له سلام الله ایمان نور اول ویشی زمانگ آستان میانس کسی دور خبر نیش داره لگه معمولی خبر دا روکی دواله دا بسروغ بشو آغا دارا چیز مانگ دا معابودان اسپکاوی دا مکاو بس تیخیر اخفال مکاو خود دور ویو چا آو دیسر اختیارش دی نزمانگ از تاروغا نور سد منافقین ناستو آغی نبی علیہ السلام تاوی یا سیبو خبر اخو با دنرا. خیر دی ستاس آمان ایسا با دیومونی خبر با روغ جورش داغی بار که اللہ پاکا دا حکم رو رو دا ترالو چرا دی کافران و آردی منعفقین خبر اونمانی دی منعفقین بدمذب با خبر اونمانی ولی اخو بدمذب با ری منعفق سشی ری بدمذب با. دی با تون مرل دا, دا خبر با کی. دروانی با کی. د سستیا خبر ورکې د به همتې خبر ورکې د مداهنت خبر ورکې اته تا تابسته ای او شجاع او حاضر بنده چې کومې نو سستیا پیدا کړي د منافقنو په ځان ساتي الله او کاډه داری دروونکې دا د کافرانو د منافقینو دې منافقین ممسکرانه ان الله د شکر الله کان دی علی ایمان تو پار سو حکیمه هاونده حکمت وقدا دا دې جای کوي ما دا وسو یه الایکا چې کولی شي تا تام ربیک لته را ان الله دې شکا الله کنه دې ما پاسو تاملو نه چې کوي تاسو خبيره خبردار دا ولاته تل کافرینا خطا پیغمبر ته دې دم خطاب دې خمارات ته نه امت پیغمبر داسنه کوي موږ ته جوګدا خلکو تابیدارو وکړي درې ما خطاب پیغمبر تا وقت دیو تابداری کوا ما داسو یو حیلی کچوئے کل اجتا تا میر رب کو طرف اگر استانا ان اللہ آبو شکا اللہ کاندے بی ما پاسو تا مالونا چکوئے تاسو خبیرہ خبردار سلو رم خطاب پیغمبر تا وطواکل دان سفارا علی اللہ پیو اللہ وقفا باللہ کافی دیو اللہ وکیل عزی موار وعلی عزی موار دی ویچا پر ومسات ما جعل اللہو و دیجئے امسلہ اغاچ کم دن نجی کرتو ما جال اللہو ندگر زول اللہ لرجلین تا پار دیو سڑی من قلبين دو في فی جو فی پا گیڑ دا وکی لکا سنچ دیو بنی ادم پا گیڑ کے دو زونہ نشتا آن نجی گی دا کسی دا دنیا دا یو گیڑ دا داو عالم یو گیڑ دا نپدی کے دو الہا نجی گی یو اله ده یو مددگار ده اللہ سر بل حاجت روا اگنشت ده اللہ بینیاز وما جالا دویم دویم نسال وما جالا آنه دیگر زولی ازواج کم اللہ ستاس آب بیبیانی که زایرونا که سوگانو که تاسو منونا داغینا امہات من دیستاسو تاسو یعنی خبیبیرہ او طاقیت او داسیل که د مادا پمها تاسو له کفر مورو نه اس تاسه کم ور ګرځې دی شي نشي ګرځې دی لالا کا سرنګ دي چې مور نشي ګرځې دی د کسې پتش ونه سرا اغل ام مددگار دانا سیوا حقيقي مددگار ګرځې دی لشي وما جاء لا اني قرزوري ادعي يا اكون رب لستاسو استاسو ستاسو را بلوی متبنا چه ورتوی نو لکه زم چه متبنا سکه زوی نشه گرزی دلی ده کسی تش پرامدت چه بنده ویلو بنده اله غیر الله چه کم ده اغا ستام افگار نشه گرزی زالکم ده کار ستاسو قولکم زالکم دارنگی قولکم ده وینا ستاسو بفای کم تخلو ستاسو بنده را اغا تاسو وایه والله لا يطاق الحق او يبينها ووادع الله يهدي السبيل لا تنير اوهم رب لديل اباهم ان من ربلارانو هو دا اقصتو انساب عند الله بلز الله سماتلم ارابل شي متبنا اغست اسکازینی شي کردې دا ننګ يا د پلانو متواخلا قاللهم تعالى مو یک چرتا سن پی جنبا هم پلان دغی و اخوانکم ورونش تاثیری فی دینی پدین کی و موالیکم دوستان سداسری و دوستان ملگری دی پالش و علیکم مشترف تاسبانے جناهل سگنا فی ما باستی اخطاتم بی چغاتایو ک تاسو پاری سلام آنکه خطاستره خیر و الاک ما تعمدت قلوبکم لیکن آغا چی کس کلی زنن استاسو کسو کی آپ دیل خبرده متبنن حضر زید رزی اللہ نهو داوہ متعلق ہو چی دیدو قبلین ہو او دمور سرا دا زید امن حارس رزی اللہ چی کمنن راتو را روانو ماما کر لار کې ڈاکوان را پاسي دل اود مورنې چې کمونه دي اونې و وې تختو مولا دې جون څاکتو کوټه په جلا باندې رااله لارې یې ونی و 2000 نه اولو تختو ڈاکوان نه و تختو نبي هغه غریدارک لګاو وکا اولادو ګردې دروازه سي او چته دروازه نه کېدو او دروازه دل باودا ارمان بے کاؤ چه های کمزے بای چشپا بے کمزے کی او نار بے او کم مول بے نار بے پی کمزے کی راخی جی کمزے کو دا سوچ او فکر بے کاؤ او گر جیدل با زمانہ تقربن یا کال دیو گر جیدل او پیدا نشو مور اپلار چا چاوئے اغه داسې نبی له سلام الله پیغمبر هغه سره ده هغه یې ښه دیره نبی له سلام الله په سي چې کله راغلو پلا ورو نبی له سلام سر سره ممدار سره راغلیو بل تهزيد مميره زمنګ زيره مونږ نه رښو دا کان پټکلو هغه من ته چاجه د انټرنیټ اوښته زکه به خارصیدره خارصیدوبه د حکیم ابن حزام رضی الله عنه چې کومه غواغښتوه غوا غستو خدای کول کبراه رضی الله عنه ورکو هغه بیا نبی له صلوات و سلام ته تخپتن ورکو دالې چې دې تر لپاره راغې را کیناستل نبی له صلوات سلام وارثي دا پېجنې بیا او وېدا یو میپلر د ډبل میټر لري واقعي نبي عليه السلام ته وی چیرې ته څمر پیسې غواړي مال دولت ناغدل درکو خو دې مون سره پرېدا په نبي عليه السلام ته فرمایل چې او پیسې نه علم کفاره زهر سره دی بلکې نبی مګوز ا وینه مون سره بین د من غلوتې راوی ورته وي به بچار هغه ځکه نه میکتا یکور په ما دا غره توبې یا کتره ته او زه لوانې نهم ضرورت ما ضرورت په زوره باندې ما شړی ابل خبر نور در پیغمبر در یو اختصره در طول دنیا نه برابر ما شیده کم کمالات مندل دي آقا پا بلچاکی نیش دی نبی علیه السلامت و سلامت زور و زوره سرمه کوه خوشانه نه تاثره و بیا بدن رازی نخدار چې دی